Люцесінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Робчук. Істину. Це перше, що вигукнув лодзим, дізнавшись про дві темні битви на протилежних кінцях сонячної системи. Він залишив приголомшеного шицяна, вскочив на двір, перетнув поселення і добіг до краю постелі. «Я мав рацію, я таки мав рацію!» – волав він у небо. Цього пізнього вечора, можливо, через дощ, який щойно скінчився. Небо було надзвичайно чисте. Лодзи міг побачити зорі, не такі яскраві, як у небі 21 століття. Добре видно було тільки на яскравіші, але до Лодзи повернулися відчуття тієї холодної ночі на замерзлому озері, незабуті за два століття. Цієї миті він, як пересічна людина, зник, поступився місцем оберненому, який постав із попелу. «Я тримаю в руці ключ до перемоги людства», – заявив Лодзі Шицяну, який щойно його наздогнав. Що? «Ну-ну!» – глузлива посмішка Шицяна трохи загасила запал Лодзи. «Я знав, що ти не повіриш мені». «І що ти робитимеш?» – запитав Шицян. Лодзи сів на пісок, похилив голову. «Що робитиму? Знаєш, немає змоги щось робити?» «Принаймні, ти можеш ознайомити зі своїми умовиводами адміністрацію, уряд. Я не знаю, чи спрацює. Але варто спробувати хоча б задля відчуття виконаного обов'язку. На який рівень треба дістатися? Що вище, то ліпше». «Генеральний секретар ООН або голова ОКФ?» «Це нелегко. Ми всі зараз лише прості люди. Але принаймні спробувати варто. Може почати поки що з рівня міста і пробитися на зустріч до мера?» «Гаразд, почну з мера». Лодзи підвівся. «Зачекай, я з тобою». «Ні, я піду сам. Але я державний службовець. Мені легше домогтися аудієнції». Лодзи подивився на небо і запитав. «Коли краплина досягне землі?» «У новинах казали, що трохи більше, ніж за 10 годин». Знаєш, у чому полягає її справжня місія? Не знищити об'єднаний флот, не зруйнуватися на землі, а вбити мене. Я не хочу нікого наражати на небезпеку, коли це станеться. О! Деші знову в'їдливо засміявся. То в мене є ще десять годин, щоб звалити від тебе. Обіцяю, до того часу заберуся, як не далі звідси. Лодзе гірко всміхнувся і похитав головою. Ти не сприймаєш серйозно жодного мого слова. То чому взявся допомагати? Приятелю, взясувати, вірити тобі чи ні, не моя справа. Хай цим займається хтось інший. Я завжди вважав, що ліпше враховувати всі ризики. Тебе ж 200 років тому за щось обрали з-поміж мільярдів інших людей. Мали ж вони певні міркування. Якщо справа варта уваги, а я пишу все це за течією, то картатиму себе доскону. А якщо ті птиці високого польоту не сприймуть твої ідеї серйозно, то що я втрачаю? Ну, з'їжу в місто за раз. Та є одне але. Ти вважаєш, що краплина летить до землі, щоб убити тебе. У це я ніколи не повірю. Навіть не намагайся мене переконати. Про замахи на вбивство я знаю більше за тебе. Так ось, це занадто навіть для три соляріан. Рано вранці лодзи з Даши під'їхали до місця спуску в підземний Пекін у Старому місті. Ліфти на їхній подив ще працювали в штатному режимі. Із кабінок витікали річки людей із важкими клунками, проте спускатися вниз охочих було значно менше. Разом із ними спускалися в підземне місто лише двоє подорожніх. «Ви ж пробуджені?» Усі ваші втікають на гору, а ви навпаки, спускайтеся в місто. Навіщо це вам? Там зараз коїться бозна що. здивувався молодший супутник. На його одязі переливалася вогняна куля на чорному тлі, символічне зображення руйнації об'єднаного флоту. А ви чого спускаєтеся? запитав шицян. Я вже знайшов помешкання на поверхні, тож повертаюся по деякі речі, відповів молодик. Потім кивнув до лодзи з даши. Ви, жителі поверхні, невдовзі розбагатієте. Всі права на верхню нерухомість належать вам, тож незабаром від клієнтів, які бажатимуть прикупити собі бодай щось, відбою не буде. Якщо інфраструктура підземного міста буде зруйнована, теперішні струмочки біженців перетворяться на повноводні річки. І тоді всім стане недоукладення угод купівлі-продажу, відповів Шицян. Чолов'яга середнього віку, який досі мовчки стояв у кутку ліфта, раптом затолив обличчя руками і зі стогоном сповз на підлогу. Ні. «О, Боже, ні!» – він зайшовся плачем. Його одяг при цьому засвітився класичним біблійним сюжетом. Оголені Адам із Євою стояли під деревом у Едемському саду, а хтонічний змій звивався між гілля. Це зображення, швидше за все, ілюструвало недавню темну битву. «Зараз багато таких, як він», – сказав молодик, зневажливо вказуючи на того, хто плакав. «Епідемія психічних розладів. Його очі засвітилися від задоволення». Насправді, нині чи не найкращий час для життя, можна навіть сказати, найкращий за всю історію людства. Уперше в історії люди можуть не перейматися щоденними турботами, забути про тягар існування. Треба бути геть дурним, щоб поводитися, як ото він, отримувати насолоду від кожного прожитого дня. Ось тепер наше завдання. Капред дієм, мінімум, придула пастеро. Щойно лів дістався нижнього рівня, і лодзи та шицян вийшли в хол. Їм у ніс вдарило дивним смородом горілого. Підземне місто було освітлене значно яскравіше, ніж під час попереднього візиту. Але це світло більше дратувало. Лодзи підняв очі і побачив, що між гігантських дерев уже не видно звичної картини ранкового неба. Натомість усе склепіння залило біле люмінесцентне світло, що нагадало Лодзи своєрічну каюту космічного корабля, яку він бачив у телевізійних новинах. Галявини й газуни були завалені грубим шаром сміття, яке викидали вниз просто з гіганських дерев. Неподалік валялися кілька потрощених летючих машин, а довкола одного скелета авто, який ще горів, зібралася чимала юрба. Дехто підбирав сміття й уламки та жбурляв бурляв у вогонь. Інші підкидали в багаття знятий із себе одяг. Мерехливе чергування картинок на тканині не припинялося навіть за високої температури. Пошкоджений водогін вистрілював у небо височеним струменем. Обливав натовп, який з і хлюпався в ньому, як діти у фонтані. Час від часу юрба розбігалася на всі біч із диким лементом, ховаючись від нової порції сміття, виконатого з довколишніх дерев. Але коли небезпека минала, люди знову збиралися до купи і розважалися далі. Лодзі підняв голову і побачив кілька охоплених полумів листків. Довкола сновигали пожежні машини з увімкнутими сиренами, відтягували геть вигорілі листки помешкання. Перехожі ділилися на дві категорії, як і попутники в ліфті. Перші були пригніщені і спустошені. Вони поодинці сиділи на галявинах, мабуть міркуючи над тим, що загальна поразка людства призвела до краху всього їхнього життя, і думаючи, що робити далі. Інші, в стані надмірного збудження, піднесення і ажитації, заливали гори і поринали всебаритство. Рух транспорту був майже паралізований. Лодзі Шицяну довелося щонайменше півгодини чекати на прибуття роботизованого таксі. Коли безпілотний летючий автомобіль оминав гігантські дерева пожежі аварії, Лодзи згадав перший жахливий день у місті. Політ більше нагадував найкрутіші американські гірки. Дякувати Богові таксі доволі швидко долетіло до будівлі муніципалітету. Шитян до цього кілька разів уже бував тут у своїх справах, тож добре знав, як воно що. Обігали чимало кабінетів і все-таки домоглися аудієнції мера, але тільки пополудні. Лодзий не сподівався, що зустріч відбудеться скоро, тому швидка згода мера приділити їм свій час невимомно його здивувала. Все-таки оголошено надзвичайний стан, і дріб'язковість їхніх посад не давала підстав для таких сподівань. За обідом цяну розповів йому, що нового мера призначили лише вчора, а до того він обіймав у муніципалітеті посаду відповідального за роботу з пробудженими. Можна сказати, той чоловік виявився безпосереднім керівником Шицяна. Тож добре його знав. І наш земляк, – повідомив Шитян. У цю епоху значення слова «земляк» змінилося з географічного на часове. Проте не кожен пробуджений мав право називати іншого земляком, а лише ті, хто ліг у гібернацію приблизно в один і той самий час. Враховуючи тривалу сплячку і незначне число пробуджених, стосунки між собою вони вибудовували більш товариські й приязні, ніж тоді, коли земляство визначалося спільним географічним походженням. Їм довелося чекати до пів на п'яту, щоб побачитися з мером. За сталим правилом цієї епохи, високопосадовці обиралися з вродливих і ставних кандидатів, але новопризначений мер особливою красою не вирізнявся. Він був приблизно одного з шитяном віку, але набагато стрункіший. За однією деталю можна було безпомилково визначити, що чоловік належить до числа пробуджених. Мер носив окуляри. Потреба цього музейного артефакта, забутого... Ще 200 років тому не було жодної. Навіть лінзи давно вийшли з ужитку. Проте людині з минулого, яка все життя носила окуляри, важко позбутися цієї звички, навіть якщо їй повністю відновили зір. Мер мав у край стомлений вигляд і здавалося, навіть із крісла на силу підвівся. Коли Шицян вибачився за вторгнення, привітав його з призначенням і побажав нових кар'єрних злетів, той лише скрушно похитав головою. Оцей жахливий час і досвід таких жорстоких варварів, як ми, може стати у пригоді. Ви ж обіймаєте найвищу посаду з усіх пробуджених землі, чи не так? Хто знає, Але складається така ситуація, що незабаром хтось із наших може дорости і до серйознішого крісла. А де ваш попередник? Нервовий зрив? Ні-ні, ця епоха має сильних духом синів. Він був на своєму місці, але два дні тому загинув під час зіткнення летючих автівок у одному районі, де щинився найбільший безлад. Мер розглядів лодзи за спиною в і відразу ж кинувся вітатись. «А, доктор Ело, добрий день. Я дуже добре вас пам'ятаю. Ви були моїм фаворитом два століття тому. З усіх чотирьох обернених я не міг зрозуміти тільки вашого плану. Що ви робили, здогадатися було майже неможливо. А тому мер накрив відвідувачів в мокрим рятном. Ви четвертий рятівник людства за останні два дні. Десятки інших ще чекають на зустріч, а я не маю часу і сили, аби хоч вислухати їх. Пане мер. «Але це інше. Два століття тому вас обрали з мільярдів. Я пам'ятаю, саме тому прийняв вас поза чергою», – відповів мер. «А для тебе?» – він звернувся до Шицяна. «У мене є окреме завдання. Однак спочатку швиденько вислухаю, з чим ви прийшли. Обіднімося без деталей вашого плану порятунку світу, бо на це я все одно не маю часу. Просто скажіть, чого від мене хочете». Вислухавши лодзи з Шицяном, мер скрушно похитав головою. «Я вам не допоможу. Хоча б як цього хотів». У мене самого назбиралося то недоповідних, які я хотів би передати на розгляд керівництву. Та й рівень моїх начальників за низький. Регіональний державний не вищий. Ви ж маєте розуміти, нині що вища посада, то більше проблеми доводиться вирішувати. Лодзий Шицян дивилися новини, тому добре знали, про що говорить мер. Після знищення об'єднаного флоту, доктрина ескапізму розквітла пишним цвітом, хоча 200 років ніхто про неї не згадував. Європейський Союз через референдум навіть узгодив попередній план евакуації населення, який передбачав проведення загальної лотереї для визначення перших щасливців 100 тисяч утікачів. Але за результатами розіграшу, більшість тих, від кого відвернулася удача, влаштували погроми заворушення, що охопили всю територію ЄС. Внаслідок цього громадська думка знову повернулася до визнання ідей ескапізму злочином проти людства. А по тому, як у космосі відбулася темна битва між целілими кораблями, критика ескапізму набула нового звучання. Як з'ясувалося, розрив духовного зв'язку із Землею призводить до спотворення людської моралі. І навіть у разі успішної втечі людей за межі Сонячної системи. Вони не залишаться частиною людської цивілізації, а перетворяться на темне і лихе породження космосу. Як і Трисолярис, ця група стає чужою і ворожою людству, тому для позначення втікачів Запровадили новий термін – антицивілізація. Мірою наближення краплини до Землі, загальне роздратування ескапізмом сягнуло критичної межі. Серед людей почали ширитися чутки, що дехто з можновладців спробує втекти останньої миті перед атакою. Натовпи невдоволених стікалися до космопортів і платформ космічних ліфтів, щоб відрізати всі шляхи утечі в космос уявним ескапістам. І це їм вдалося. У цю епоху володіння зброєю було дозволене майже всім верствам населення, і більшість громадян обирали для самозахисту компактні лазерні пістолети. Звичайно, цивільні зразки лазерних пістолетів не несли значної загрози для кабіни ліфта чи космічного човника. Але на відміну від традиційних зразків озброєння, промені лазерної зброї можна надзвичайно точно сфокусувати на незначній за розмірами ділянці цілі. І такий концентрований залп 10 тисяч пістолетів Може накоїти лиха. Довкола бази ліфтів зазвичай юрмилися десятки тисяч, а подекуди й мільйони невдоволених людей. За приблизними підрахунками, третина з них були озброєні, і коли ці розлючені мітингарі бачили, як злітає човник, чи починає розганятися кабіна ліфта, в небі відразу спалахували перехрестя лазерних променів. Лінійна траєкторія лазерної зброї давала можливість прицілюватися з надзвичайною точністю, тож більшість пострілів знаходили ціль. І вона була приречена. Транспортне сполучення Землі з космосом майже перервалося. Події розвивалися дедалі загрозливіше. Упродовж двох останніх днів мішенями для атаки дедалі частіше ставали космічні міста з геостаціонарної орбіти. Інтернетом поширювалися чутки, буцімто деякі космічні міста почали переобладнувати на кораблі для втечі. І це викликало нову хвилю невдоволення. Більшість мітингарів координувалися і робили спроби, влучити в космічні міста з поверхні Землі. Але через значну відстань до цілі лазерні промені здебільшого розсіювалися. Їм бракувало сили для враження, до того ж космічні міста постійно рухалися, обертаючись довкола своєї осі, тому жодної істотної шкоди нападники їм не завдали. Це радше перетворилося на колективну розвагу в неспокійні часи. Найбільшого успіху мітингарі досягли під час спроби атакувати Новий Париж третє – за розмірами космічне місто ЄС. На його корпусі синхронно сконцентрували промені десятки мільйонів одиниць лазерного озброєння з північної півкулі. Це викликало значний стрибок температури в середині міста і тимчасову евакуацію населення. У ці хвилини з висоти орбітальних міст земля сяїла яскравіше за сонце. Лот з Шитяном не було чим крити. «Коли я очолював бюро в справах пробуджених, то був дуже вражений твоєю роботою», – сказав мер Шитяном. З Гуджим міним, ти ж, здається, знайомий. Він щойно отримав посаду директора в секторі громадської безпеки міста. Також, Палко, рекомендував тебе, тож сподіваюся, ти погодишся працювати в муніципалітеті. Нам зараз украй потрібні такі люди. Шицян трохи подумав і кивнув А раз, тільки завершу справи в комуні. Як нині в місті? Ситуація погіршується, але ми досі тримаємо її під контролем. Тепер найголовнішим завданням є підтримка індукційного поля. Якщо його пошкодять, колапсу не уникнути. Подібні зворушення мають інший характер, ніж у наші часи. Так, перш за все, маємо інше підґрунтя. Важко чимось зарадити, коли немає надійне на майбутнє. До того ж, у нас нині значно скромніші засоби для боротьби з безладом, ніж у минулому. Мер вказав на зображення, що виводилося на одну з панелей стіни. Ось погляньте, центральна площа міста з висоти 100 метрів. Центральною площею виявилося саме те місце, яке і з Шуціаном, перебігали в пошуках прихистку від машини-вбивці під управлінням кіллера. Зараз із цієї висоти розрізнити пам'ятник великому занепаду і навколишню експозицію у вигляді постельного ландшафту було неможливо. Натомість цілу площу заповнили дивні білі повзучі істоти, схожі на живі зернятка рису в мисці. «Це люди?» – здивовано запитав Лодзи. «Так, оголені люди. Зараз у цій оргії беруть участь вже 100 тисяч осіб і їх число постійно збільшується. Варіації статевих стосунків у цю епоху вийшли далеко за межі найбурхливішої уяви Лодзи. Більшість їх сьогодні вважалися нормою, проте Лодзи з Шиціаном видовище по-справжньому шокувало. Він не міг не згадати біблійний сцен розпусти до отримання люстом Десяти Заповідей – класичний сценарій кінця світу. «Чому влада не втрутиться і не припиниться?» – запитав Шиціан. «На яких підставах?» Вони не роблять нічого протизаконного, тож якщо ми втрутимося, залишимося винними». Швіцян тяжко зітхнув. «Так, я добре знаю, що зараз у армії і поліції значно менше повноважень. Ми просто діювали всі збірки законів, але не знайшли жодного положення, за допомогою якого могли б відновити контроль над ситуацією», – додав мер. «За таких умов може і ліпше, якщо краплина знищить цей світ». Реплика Даші нагадала Лодзі про небезпеку, і він запитав. Скільки часу до прибуття краплини. Мер перемкнувся на канал прямої трансляції випуску новин. На екрані засвітилося зображення моделі сонячної системи з яскраво червоною лінією прогнозованої траєкторії польоту краплини. Рух нагадував переліт комети з тією лишень відмінністю, що гіпотетична орбіта проходила на відстані загрозливо близької до землі. У нижньому правому куті екрану світилися цифри зворотного відліку краплина мала досягнути землі за 4 години 54 хвилини, якщо тільки не почала б сповільнюватися. У нижній частині екрана спливало і віконце, в якому прокручувалися записи розмов із експертами. Ті давали прогнози і ділилися думками щодо майбутніх дій краплини. На відміну від широкого загалу, наукове співтовариство швидше отямилося після шоку, викликаного розгромом флоту, та майже не піддавалося загальному сум'яттю, що тепер панувало в світі. Експертний аналіз показав, що Хоча людство допуття не зрозуміло принципів руху і джерел енергії краплини, вже вдалося помітити перші ознаки того, що в зонда почалися проблеми з енергопостачанням. Так, після знищення об'єднаного флоту його розгін до сонця відбувався значно повільніше, ніж можна було очікувати. Краплина проминула Юпітер на дуже близькій відстані, але не завдала очікуваного удару базам трьох флотів на орбіті планети. Натомість вона вдалася до гравітаційного маневру для прискорення. А це, на думку експертів, переконливо свідчило, що запаси енергії зонда все-таки небезмежні і вже вичерпуються. Учені в один голос відкидали можливу атаку землі, але що станеться насправді, не знав ніхто. «Мені час іти, інакше місто справді буде зруйноване», – сказав Лодзи. «Чого б це?» – запитав мер. Ба він свято переконаний, що краплина летить до землі, аби його вбити», – відповів шицян ха ха ха Мер вдавано зареготав. В очевидь, йому вже давно було не до веселищів. «Слухайте, доктор, Ло, ви таки найбільш зрозуміла людина, яку я будь-коли бачив». Лозди шіцянам піднялися на поверхню і насило відшукали свою автівку. Потоки мешканців підземного міста затопили все довкула і ускладнили рух у будь-якому напрямку. Довелося витратити півтори години, щоб вибратися зі старого міста, перш ніж на повній швидкості рушити по шосе на захід. Уже в машині з випуску телевізійних новин вони дізналися, що краплина зі швидкістю 75 км за секунду без ознак сповільнення і далі рухається до Землі. За таких умов вона дістанеться планети за три години. Мірою ослаблення індукційного поля підземного міста автівка почала сповільнюватися, тож Шиціану довелося перемкнутися на акумулятори, щоб підтримувати сталу швидкість. Вони проминули великий кластер поселень пробуджених, нове життя 5 і поїхали на захід. Дорогою обоє здебільшого мовчали, дослухаючись до повідомлень з випусків новин. Краплина, не виказуючи ознак сповільнення, пройшла орбіту Місяця і за таких умов мала б досягти Землі вже за півтори години. Поза подальші дії зонда залишалися таємницею, у випусках новин з метою припинення паніки не повідомляли про вираховане місце падіння краплини на поверхню Землі. Лодзиз з неабияким зусиллям зізнався сам собі, що настав той момент, який він постійно волів відкласти. «Да Прав сюди!» – звелів він. Шіцян зупинив автівку, і вони вибралися назовні. При західне сонце відкидало на безмежний постельний краєвид довжелезні тіні двох людей. Лодзи відчув, як ґрунт під ногами пливе, ніби вловлюючи страх у його серці. Він на силу змушував себе стояти рівно. «Я намагаюся опинитися в найменш заселеному районі», – пояснив Лодзи. «Попереду є невеличке містечко, тож я звернув бік і поїду навпростець». Тобі ж треба забратися якнайдалі звідси. Приятелю, я на тебе тут почекаю. Коли закінчиш, повернемося разом. Даши дістав із кишені пачку сигарет і шукав запальничку, доки не згадав, що в ці часи вона вже не потрібна. Лодзи відзначив, що звички мотори кашицяна залишилися тими сами що й 200 років тому. Лодзи сумно посміхнувся, сподіваючись, що Дашина справді в це вірить, так легше буде прощатися. Якщо ти вже збираєшся чекати, то принаймні сховайся за бархан. Я не знаю, яким потужним виявиться вибух. Шиціан посміхнувся і похитав головою. Ти мені нагадуєш одного розумника, якого я знав 200 років тому. Він так само, як і ти, сидів рано вранці біля собору святого Йосипа на вулиці Фан-Вудзін і ревів. Але зрештою все добре скінчилося. Я перевірив, коли прокинувся після гібернації. Він прожив близько ста років і помер своєю смертю. А перша людина, яка доторкнулася до краплини. Дін'ї, ви ж, здається, теж були добре знайомі. Він шукав смерті, а таким перешкодити неможливо. Просто відповів Дашим, споглядаючи захід сонця, що розфарбовував небокрай. Він, мов би, силкувався пригадати обличчя старого фізика. Але Дін'ї був справді великою людиною, не пасував ні перед чим. Надзвичайно гострий розум, я більше таких не зустрічав. Тобі, приятелю, непогано було б дечого в нього повчитися. А я повторюся, ми з тобою звичайні люди. Лодзі глянув на годинник і зрозумів, що часу майже не лишилося. Подав руку Даши й мовив. Дякую тобі за все, що ти зробив для мене за ці два століття. Бувай, може нам судилося зустрітися ще раз десь у іншому місці. Шиціан не потиснув руки, лише відмахнувся. Аближ свою мащню. Друже, повір, нічого не трапиться. Їдь собі, а коли все скінчиться, не забудь знайти мене. Тільки потім не борчі, якщо окипкуватиму... З тебе ввечері за чаркою. Лот зипоквапив логосіву машину, бо не хотів, щоб Даши бачив його сльози. Він кермував, намагаючись закарбувати в пам'яті образ друга, що танув у дзеркалі заднього огляду. Вирушаючи в останню подорож у своєму житті, він і гадки не мав, як це буде важко. Можливо, їм судилося зустрітися ще раз деінде. Задля останньої зустрічі доведеться мандрувати у часі 200 років. А що станеться цього разу? Раптом, як і у ЮЕ із Жаном Бейхаєм 200 років тому, Лодзи пошкодував, що він атеїст.